nazumumzia adui dhidi ya mtume SAW na masahaba zake Katika halaka ya 12 au iliyopita tulizungumzia mvutano baina uislamu na ushirikina na ujahiliya na namna dawa aliyoifanya mtume SAW na masahaba zake Alipoingia katika mvutano ya kifikra dhidi ya itikadi ya kishirikina na nidhamu zake za kimaisha za kijahiliya na kufikia hadhi ya kuingia katika migongano ya kisiasa katika kulenga viongozi wa kikureishi walokuwa ndio watawala katika mji wa maka na tukasema mvutano huu wa kifikra nikujaribu kukinaisha wakazi au jamii au mjtamaa ya maka kwa na Uislamu Mtume salam amekuja na Uislamu ambao ni gheni Watu wamezoea kuishi katika nidhamu na mfumo ambao uko tayari upo katika maka na wamekuta mababa zao na mababu zao Mfumu wa kijahili ambao tukasema umejengwa juu ya uitikadi wa kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wao ikawa ni kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwakinaisha na Kuwaonesha kuonesha wakazi wa maka ule mfumo ambao walouzoea wao waloukuta wakishirikina wakijahiliya kuna kasoro. Kwa hivyo ikawa Mtume صلى الله عليه analenga itikadi zao za kishirikina na kuzigonga na kuonesha udhaifu wa, wa, wa, wa itikadi kama zile na huku akiwaligania itikadi safi ya Kiislamu ya kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na upande mwingine vile vile ikawa anaonesha ukotofu wa nidhamu zilizotokamana na itikadi hino ya kishirikina ambayo ni nidhamu za kijamii ya kuzika mabinti wakiwahai, wa kiyohai, nizamu ya, kibia, ya, ya kiuchumi kufanya biashara kwa njia ya kupunja na kuiba na mfano wake. Kwa hivyo pia kaonyesha upotofu wa nizamu za kimaisha wa mfumo huo kibiayaa na upande mwingine akiwaeleza Uislamu na uadilifu wa Uislamu na namna Uislamu utakavyoleta mabadiliko na kuleta hali nzuri ya wakazi wa kwa na adamu kwa wanaadamu kwa jumla. Kwa hiyo ikawa analenga mfumo ule wa jahiliya kuharibu mbele ya fikra na vifuo vya wakazi wa maka na upande mwingine akipanda mbegu mpya wa Uislamu na itikadi ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nahkumu zaaka na, na nidhamu zake hakukomana hapo kwa sababu mfumo ule unasimamiwa na watu na watawala na viongozi ambao ulikuwa kondomanuka ba kikureishi wa kureishi wa kiwemo kinabujahl al-Walid na wengineo akawa anawataja wasifa zao na baadhi yao kutajwa kwa majina yao kuonesha kwamba viongozi hawa si waadilifu viongozi hawa hawana eh, hamu na kuwasimamia watu kwa uadilifu isipokuwa kwamba walio kieka mbele ni maslahi yao na wanadhulumu watu, wananyanyasa watu, hawaangalii watu kwa njia nzuri, hawahurumi watu wala hata maskini na, na mayatima pia. Walikuwa wafukuza na kiwaonea. Kwa hivyo Mtume sallam aya zikiteremka kutaja watu kwa sifa zao, kutaja watu kwa majina yao. Hino ikawa ni mgongano wa kisiasa kuonesha wa viongozi wa maka si viongozi ambao wanaustahiki kuongoza na hii ni jambo la kutarajia ikiwa mfumo ni mchafu udootokamana na itikadi chafu potofu itazalisha viongozi na watu ambao ni wachafu wanaobebaa fikra ambao ni potofu za kizulma zilizotakasozulumu watu na maraia kwa jumla hiyo ndio kutarajiwa tukakao mfano katika zama zetu hizi mfumo ambao leo ni wa kirasili juu itikadi ya kutenganisha dini na dunia mfumo itikadi yake ni mbaya Allah wa Allah subhana ta wa ta'ala na kuzalisha nidhamu zake za kiuchumi za kiraslimali nidhamu za kisiasa za kidemokrasia ambazo kwamba hazithamini Allah subhanahu wa ta'ala wala haziiweki mahali paka kwamba ni muumba ndio mteremsha sheria kwa hivyo mfumo huu utazalisha viongozi ambao si waadilifu, si wenye kusimamisha haki, si wa kweli na watakuwa ni wenye kunyanyasa watu kama wanavyonyanyasa mfumo. Kwa hivyo atakayotokana na mfumo huu, awe mtu akifuata dini yoyote, awe ni Nasara, awe ni Yahudi, awe ni Muislamu ikiwa ame toka na mfumo huu na atapitia kwa, kwa mujibu wa mfumo huu na atawale kupitia kwa mfumo huu hataosimamisha uadilifu hataosimamisha haki bal ataukandamiza uislamu atawakandamiza waislamu na atawakandamiza wanadamu kwa jumla kama tunapoona katika biladi za kiislamu wanaotawala waislamu, lakini haupi mbele uislamu kabisa bali wako mbele kuupigia vita uislamu wakifuata maagizo ya mabwana zao. Ama dawa hino ya mvutano wa fikra na mgongano wa kisiasa haikuwaridhisha na Na bila shaka hapa twalenga wale viongozi, kwa sababu wao wamekuwa targeted moja kwa moja na ujumbe wa Mtume صلى الله wa عليه وسلم. wahi ukiteremka unawataja kwa sifra zao na watu wote wamjua aliyetajwa ni fulani wengine wakatajwa kwa majina kama ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam Abu sura nzima cha sawa ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yamekuja na fikra na ujumbe ikiwa ujumbe huu si sawa basi ni rahisi kupambana nao kifikra, ikiwa kweli makureishi dini yao ya Nitikadi yao ya kishirikina ni ya haki ilikuwa koni jambo la sawa kupambana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kifikra ili kuvunja ki hujja ya za Waislamu kuvunja hujja za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alokuja nazo ambazo ni mpya kuwalingania watu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala vilevile kugonga fikra Zaki Islamu kuhusiana na suluhisho za maisha za kila siku. Lakini kwa sababu ujahilia si mfumo wa kisawa wala si dini ya haki, haiwezi kusimama mbele ya Uislamu ambao umebeba hoja. Kama tunavyojua, ujahilia na itikadi yake ya kishirikina ni mambo ya furithiwa tu. Hawakuamini ule ushirikina wao na yale wale masanamu yote waliokuwa nayo kwa sababu ya kukinaeki akili bali ni kwa sababu wamekuta mababa zao wakimshirikisha wa Allah subhanahu wa ta'ala wakipunja katika biashara zao wakizika mabinki wakiwa hai wakifanya hivi na vile basi na sisi tutafata mababa zetu na mababa zao wakakuta mababu zao na mabu, basi kama ni kitu cha generation si jambo ambalo mtu mwenye akili na kufikiri atakubali mwenendo huu hivyo ilikuwa ni jambo la sawa kupambana fikra na fikra lakini kwa sababu hawawezi kupambana na Uislamu kifikra kihuja ikabidi wafuate njia nyingine kwanza walijaribu kukejeli Muislamu kuonesha kwamba si lolote wakimfanyia kejeli Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimwambia kwa nini usikama wewe ni mtume wa kweli kwa nini hii safaa namarwa msufi geuze kuwa ni dhahabu ukajua kwani mbali na kwamba Mtume Muhammad alishaoanisha miujiza kadhaa na kadhaa na Qur'ani yenyewe ni miujiza na wanatambua kuwa ni miujiza kwamba si maneno ya kawaida si maneno ya Muhammad lakini mwanadamu kawaida ni mwingi wa kujadili hawakosi sababu na angegeuze ya Safa na Marwa dhahabu angekuja na hoja nyingine vile bila kasema kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitabu kizima kamili tukakiona badala kusomewa aya baada aya. Kusoma kama ulivyosema kwamba wahi ulimteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaa 23 munajjaman kidogo kidogo kwa mujibu ya matukio, kwa mujibu ya maswali yalikuwa kiulizwa. Wakaona hoja kwa nini haiku kitabu kizima tukakiona. Kwa nini huyu Jibril ambaye anayedai Muhammad kuwa ndiyo anemfikishia andi ujumbe kutoka kwa Allah, kwa nini sisi hatumuoni Kama ni kwa nini hatumuoni huyu Jibril? Na Jibril mara kwa mara kijitokeza lakini kuonekana na wengine likuwa kija kwa sura ya kibinadamu kama tulivyotaja siku za niyoma. Wengine wakammuuliza kwa nini hufuishi wafu waliokufa uka, ukakatufishia tukajua kweli wewe ni mtume wa Mwenyezi Kwa nini hii milima iliyozunguka maka kwa sababu mwaka iko katika bonde? Pembezoni ni milima. Kwa nini hii milima isiondoke yote ayaeondoe? Tukajua kweli ni mtume wa Mwenyezi Kwa nini asitujalie ama asitimbua maji masafi zaidi kuliko zamzam kwa sababu hapa tuko katika bonde ambalo ni kavu tusitegemea maji ya zamzam pekee yake kwani asilite kisima kingine ambapo maji yake atakuwa mazuri zaidi kuliko zamzam kwa nini Mwenyezi Mungu asimfunulie beza bidhaa za baadaye tukajua sitakuwa bei gani ili tuweze tuwekeze pesa zetu kwa watu wa Mecca walikuwa wafanyabiashara. Wakamwambia Mtume sallam kwa nini kama ngwele ni mtume tutabirie wiki ijayo bidhaa ya bidhaa fulani kama shairi ya ungano itakuwa bei gani? Haya ni mambo ambayo Kule kushindwa huja kusimama mbele ya Mtume sallam wakawa nauliza maswali ambayo hayaingia kilini. Bali wakatuma watu katika riwaya nyingine mpaka yafikie kwenda kuuliza, kuuliza mayahudi kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaambiwa kama kweli ni Mtume yeye muulizeni maswali matatu muulizeni kuhusu watu wa pango vijana wa wapangoni muulizeni kuhusu bwana ambaye kwamba amezunguka mashariki na magharibi katika misafara yake vile vile muulizeni kuhusu roho wakaja kumuliza Mtume Muhammad sallam maswali ya kumtegesha si kwa sababu wataka atakakumuamini Muhammad sallam kama mtume wa Mwenyezi Mungu lakini katika hali ya kumtegesha ndio ikaja ikateremka suratul kahfi ikazungumzia ashabul kahf na ikazungumzia dhul qarnain na vile vile katika aya nyingine ikazungumzia masala ya roho kwa hivyo ule kushindwa hoja wakaanza kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam kejeli na kuanza kumuuliza maswali kana kwamba watamwamini wala hawatomwamini wala hawako tayari kumwamini hata kiwajibu akawajibu maswali ya sahabu al-kafri ambao hakuwa yajua yeye mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna habari hizo akawaeleza walikuwa wangapi akawaeleza kuhusu zulqarnain mayahudi hata si na kuambia ilikuwa kitu nani. Lakini pia si muamini. Kwa hivyo ilikuwa nia ya yao siku muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na athari ya da'wa ilipoanza kuwa kubwa. Watu wakubali waislamu. Watumwa walohuru, mabonyenye, watu wa kawaida, ikawa watu wanaanza kukubali hata kama ni mmoja mmoja wawili wawili. اثاري يا دعوه يا محمد صلى الله عليه وسلم لما صحابه زاك ikawaianza kuonekanwa jikazidi kuatia ziki hata katika baadhi tukataja baadhi ya vigogo wa kigoreishi akiwemo abu sufyan ibn harb abu jahal abu wiki lupita uh, lazafrika ngasemal alwalid ni, uh, ni abu sufyan ibn har na abu jahal na al-ahnas ibn shuraiq walwahi wa wa wa wao wenyewe kwenda kumsikiza mtume swalla allah alayhi nyumbani kwake fasina ye mtume swalla allah alayhi kujua wala fasina wao baina yao usiku wa manane ilikuwa mtume swalla allah alayhi wasallam akiamka na kuswali na kusoma qurani kwa sauti na bila shaka kilawa ya mtume sallam itakuwa ni hali ya juu na yenye kuasiri ikawa kila mmoja ameshika pembe yake asijue mwenzake kwa upendo mwingine alfajiri ilipokuwa pambauka ikawa wanarumi mapoa wakaonekana wa na watu kwamba wamekuja kumsikiza Muhammad akisoma Qur'ani njiani wakakutana wakakatazana bwana kumbe wewe pia umfika hapa kwa hivyo tusirudi tena tukionekana na watu wetu tutampa nguvu bwana siku ya pili wakafanya vile vile kila moja akidhania mwenzake hatokuja wakafanya tena mara ya pili wakakutana tena na mara ya tatu mwisho wakawapishana wakawapishana wasirudi tena al-akhnas yale maneno yakamathiri kihakika maneno akamwathiri sana kiasi ya kwamba Akamfuata Abu Sufyan ibn Harb akamwambia yale maneno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yonaje Abu Sufyan wa Kokufia akasema kitu kikamwathiri yule bwana na ikaja ikatangazika kwamba Sufiana labda muunga mkono Muhammad akamwambia hakika baadhi ya maneno nafahamu lakini baadhi ya maneno hata sifahamu hasemani na kipoeli ni kwamba wanamfahamu hasemani Mtume صلى الله عليه lakini kwa Kokufia asije kwamba akasema kitu kitaleta athari mbaya Akisema kuna baadhi ya maneno nafahamu lakini kuna baadhi ya maneno atafahamu hata 80. Al-Akhnas hakurezika kisha kwa Abu Jahal. Akamwambia hebu niambie yale maneno ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni unachukuliaje? Abu Jahal akaja kwa wanje. Bujahal mmoja katika maadui wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nao Islam akamwambia sisi kabila letu yeye kabila lao bani makzumu na Abdumanaf ambao bani Hashim ndio to kama na Abdumanaf wao tulikuwa tukishindana katika mambo yote walichukua wa nafasi ya kuwanywesha na kuwalisha mahujaji na kusimamia hija na bendera ya vita na tukafanya bibi wao wakinywesha watu na sisi tuonyeshwe wakifanya hivi na sisi tufanye tumekurubiana kuwa sawa baina sisi na wao leo banu abdu manaf wa mtume sisi tutamtoa wapi mtume kwa maana kwamba hatuwezi kushindana nao katika hili kwa hivyo sitomkubali abada hivyo si swali la kwamba ni haki si haki ni masala ya kiushindani kibri ya kwamba sisi kabila letu au ukoo wetu na ukoo wao tumeshindana siku zote lakini leo wamekuja na mtume sisi tutamtoa wapi mtume lakini ili asiri maneno ama Qur'an alikuwa kiisoma Mtume صلى الله عليه ikiwa viongozi na ikaathiri waka watu nasilibu hata walitumwa waKristo ishirini kutoka maeneo ya yaman kuja kumhoji Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu kuna mtume na watu wa kitabu au walio vitabu manasara na mayahudi walikuwa wakimtarajia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo habari zilipoanza kuenea nje ya maka kukatumwa delegation ya watu ishirini wakaenda wakahojiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakaslimu kwa mikono ya Mtume sallallahu siku yao kuondoka makureishi wakawa wanawatukana na kuwatupia maneno nyinyi mmontumwa kwenda kumhoji huyu bwana leo mmontoka mkawat mkaata dini yenu na kumfuata dini yake manake mmontoka mtokako kuja kumhoji huyu bwana kisha mwarudi mkaacha dini za mababa zenu na mkafuata huyu bwana kwa hivyo athari ikawa inaanza kuonekana Hili halikuwa kufurahisha Wakaanza kutumia mbinu sasa si tu Mbinu ambazo wakachukulia kwamba zitasimamisha kukua kwa dawa ya Bwana Mtume sasa la kwa Uislamu. Nazo ni kama zifuatazo. Mbinu ya kutesa na kuadhibu Waislamu akiwemo mtume sallallahu alaihi Vile vile, mbinu wa dile, dile. propaganda propaganda za ndani na propaganda za kinje. tatu kuwatenga na kuwasusia na kuwapiga marufuku waislamu katika maingiliano yao ya kibiashara na ya kijamii nne pia walitumia mbinu ya kumhonga mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtishia huku wanamtishia na huku na muhonga mtume sallallahu au wanajaribu kumhonga mtume sallallahu alaihi kwa tutaanza leo nukta ya kwanza kuzungumzia ule uadui uadui wa kuwapiga vita waislamu na kumpiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam ki vitendo na kujaribu kummua kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wa ujumbe huu yeye ndiyo wateremshi wa wahyi akiondoka yeye hakutokuwa na wafuasi kumbukeni kwamba haya ni miaka ya mwanzo baada ya kutoka jara baada mwaka wa 3 kwa hivyo ni mwaka wa 4, 5 na 6 hapo mapambano yakawa ni ya wazi baina uislamu na ukafiri mgongano ikafikia hadhi ya kwamba makureishi makafiri wanatumia nguvu kuhakikisha kwa kwamba dawa ya uislamu haionee na kuwatisha waislamu ikibidi hata kuwaua ili wasiendelee na ujumbe huo kwanza tutamtaja yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na yale yalofika kabla ya masahaba kumbuka kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atokamana na ukoo ambao ni mtukufu na ni mwanasi wa pale makkah banu hashim katika kabila la kuraish ndio wenyeji wa makka na mjtamaa wa kijahiliya ni mjtamaa ambao umejengwa juu ya ukabila Unsur ahaka akhaaka au aw nusuru nusur yako akiwa ni zalim au wanzulumu walikuwa na msemo huo wakijahilia jahilia kutoka misingi hii ya kikabila kila kitu chao na vipimo vyao ni kwa misingi ya kikabila sisi twashikamana kama makureishi kisha kila ukoo unashikamana kwa mujibu wa ule ukoo wao ni baina ya sisi na wao kama alivyosema bujal baina banu mahzoum na abdu manaf wakii kipimo cha kupima haki baina waislamu na wakafiri ni kipimo cha kikabila itakuwaje leo abdu manaf wankuja na mtu alingania kwamba anasema yeye ni mtume sisi banu mahzoum tutatoa wapi mtume jiu na saba yake tukufu anamtume sallallahu alaihi wasallam na tabia yake ambayo alikuwa kijulikani nayo na daraja katika jamii na mjumma wa Kimaskaka lakini hakusazwa hakuwatwa ila lizazwa kwa maana eh, na msukumo wa wa kutesa waislamu na wakamtageti yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na ilianza kwake nyumbani ama watu wa nyumbani kama tunavyojua Abu Lahab Abu Lahab ni ammi yake tu Mtume sallallahu alayhi wasallam Hiyo kwamba huyo ni mwanangu au ni mtoto wa ndugu yangu haikumzuia yeye kumtesa na kumfanyia kejeli Alikuwa akimpiga mawe Mtume sallallahu alayhi wasallam akibeba vijio piga mawe Mtume sallallahu alayhi wasallam pale unapostima na kuzungumza Kuna Tunaliwa moja katika misimu ya hjiya kuna bwana alikuwa akimwona mtume na hamjui kwa sababu kwa sababu kwa sintoma ya pale amuona bwana simama alingania watu na kuna mtu nyuma yake ammpiga piga mare na yeye kulingania na huko tokwa na madam akauliza baadaye huyu ni nani ya huyu ni Muhammad huyu ndo kukuja na kudai kwamba ye ni mtume Mwenyezi asemezwa na Mwenyezi kutoka mbinguni ankuja na dini kinyume na dini yetu ya watu wa hapo akaulizwa na ule nani ule kunimaki mpigapiga kama vile nyahamu yake ya mula kwa hivyo alitukua jukumu la kuhakikisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hatolingania watu Mbali na hivyo Akisimama Mtume Salam kusimama na kualingania watu yuko nyuma yake akimfanyia keje musimsikize huyu. Huyu ni mwanangu hana akili amepagawa hayako sawa, maneno yake pia sawa huyu. Sasa fikiria umuone mtu yuwazungumza. Kisha mtu wa nyumbani tu babake ammi yake asema maneno hao utamsikiza kweli? Ikawa kazi yake Abu Lahab ndio wadui mkubwa alomfanyia mtume صلى الله عليه وسلم kuhakikisha kwamba hatofaulu katika jambo lake nasia yetu mkewe wake umu jamili binti harith alikuwa na mdomo mchafu kumtukana mtume صلى الله kila wakati na akimwayataka katika nyumba ya mtume صلى الله عليه وسلم mtoto wake Abilahab bilal ambao atakuwa ni ndugu yake mtume SAW au bin ammi yake mtume SAW Mu'thiba ibn Abdul Lahab kuna siku anamuona mtume SAW analingania watu katika maeneo ya kaba akaanza kumfanyia kejeli mimi si kuamini wewe na kutaja baadhi za aya ambazo mtume SAW alikuwa kizisoma mimi si kuamini wewe la siamini maneno yako kisha kamshika kikosi mtume SAW kumshika koo na kumtingisha na akajaribu kumtemea mate lakini hakumpata eh, ama mate hakumpata mtume sallallahu alaihi wasallam tumu sallam akamgeukia na kumwambia na kumuomba dua pale pale e allah msalifishe mbwa katika mambo zako kumnyafura basi sura zake zikageuka kwa sababu walikuwa kimjua mtume swalla sinto kusema maneno ovyo ovyo hatoku maneno ovyo ovyo jio kwamba hawamwamini na simara ya kwanza na wengine hivyo hivyo basi yalimpata mmoja katika wakati kwenda katika safari zake kwenda Syria za kibiashara yeye na wenzake ndiani wakawa wamepumzika katika jangwa usiku wakasikia milio wa simba basi basikusikia mlio wa simba Oteiba akakumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wallahi huyu amenijiliya mimi Muhammad hayuko hapa yuko maka lakini huyu amenijiliya mimi kutoka manadua ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka wa anataharuki waliwenzake waambia nini wewe eh. kwa sababu jangwani hutokea wanyama wale Wanyama mwitu mbwa mwitu simba na vitu kama hivyo mbono alikuwa na taharuki na wasiwasi wasi huu akawa ana hofu atanyafurwa mpaka akawakalifisha wenzake wamzunguke wasilale usiku ule yeye kati na mnyama yule akapita pale pale akawaruka wale wale na kumchukua yule kijana akapotea naye koi hilo ni nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam mbele ya kumtesa yeye sallallahu alayhi wasallam kumbukeni mateso haya yanasimamiwa na viongozi wa Quraysh na hiyo ndiyo sunna ya makafiri mm -hmm. wale watu awamu huwa hawako huku hawako huku watu jumla huwa wako tayari kusikiza ulinganizi wako tayari ikiwa mtu atakuja na ujumbe awambie ujumbe huu utaleta mabadiliko ya hali ya maisha huwa mara nyingi wako tayari wanaokuwa kizuizi ni viongozi kwa sababu kwa wao mabadiliko yakija maslahi yao yataondoka Ye ulimwengu uko chini ya miguu yake ni mtawala afanye anavyotaka anadhulumu anapotaka kudhulumu ananyanyasa anapotaka kunyanyasa afanya anachotaka na hakuna mtu yote atamwambia sababu ni kiongozi na hilo ndio ya viongozi wa makafiri mpaka leo wanaosimama kidete kupiga uislamu leo ni viongozi katika biladi za kikafiri, kiongozi wa namo kila anayesimama kuwa ni rais lakini mara nyingine ni sisi tu rais huyu ni mzuri afadhali huyu hakuna afadhali anasimamia mfumo ambao uko hatarini kuondolewa na mfumo wa Uislamu atakubali vipi atakuwa ni afadhali vipi mbele ya Uislamu na waislamu ila atatumia nguvu zake zote na juhudi zake zote na hila zake kuhakikisha kwamba Uislamu hausimami hata ikibidi kutumia baadhi ya mbinu kama hizi leo hatuoni Waislamu wanateswa na kuuliwa, na kufungwa ili kutia kitisho katika mioyo ya Waislamu wasisimame na Uislamu. Wa Basi la laki ikiwa yote kwa Muislamu iwe ni Muislamu wa wako akibi wa nafsi msisemele lolote. Usiulinganie na unapozua na dhulma usiseme na usipinge upande wa pili. Leo toiletiwa fikra za kiaatari kama dini mseto. Tuambiwa dini zote ziko sawa. Dini zote ziko sawa vipi cha? Sisi tunkwanisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na tunamwamini Muhammad kuwa ndio mtume wa Mwenyezi Mungu na mtume wa mwisho. Asuamini ni kafiri kwetu sisi. Na kafiri ni yule ambaye huafita haki. Na kukanusha. Yule ndo kafiri. hivyo viongozi huwa wako mbele kuhakikisha kwamba Uislamu haueneee Uislamu hauendi mbele watatumia mbinu tofauti tofauti kama wanavyotumia mafarishi na hawa wanaotajwa katika sera ya Muhammad Mustafa sallallahu ni majina ya kurudiwa rudiwa ni hao kwa hao hao ndio viongozi wakihakikisha kwamba ameshika bendera kuumaliza uislamu na kuwamaliza waislamu ili hali ya kawaida irudi watu wabakie na ujahilia wao na ushiriki na, na wao wabakie kudhulumiwa na kuteswa basi na wao maslahi yao yataendelea mwingine kama tunavyojua katika viongozi wakubwa ambao kwamba walisimama kideete kuhakikisha Uislamu hautosonga mbele ni Abu Jahal Abu Jahal amefanya mengi dhidi ya mwanmtume sallallahu alaihi wasallam na tutataja tu baadhi ya mambo ambayo ameyafanya eh, Abu Jahal ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Siku moja kwa kule kutafshika mwenye chuki kubwa ni Abu Jahal kwa zile chuki zake na hasira akawa anawazungumzia Makuraishi walipokuwa katika maeneo ya Kaaba walikuwa tabia hiyo kufikia jioni wakikaa pembezoni mwa Kaaba wakifanya kama ndomo yao wakizungumza na kuchekeshana na na, na keji kuwafanyia watu wengine keje. Asema enye makoresha. yaonekana huyu Muhammad ameiamulia kwamba hili jambo ataendelea nayo Ataendelea kuchafua dini yetu na kusafihi mababu zetu na kutukana miungu yetu na kutudharau ambapo Mtume Muhammad SAW ukweli na haki ni wao kupima baina wa ya yale anoyafuata na yale aliyokuja Muhammad SAW yapi ya kweli lakini uko wako na ni matusi kwamba wanatukanwa wanafuata wana na kukubali wa, na na na na, na, na, na. Mi, miungu na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akasema basi na mimi naapa mbele zenu. Akija Muhammad hapa kufanya ibada, alikuwa kwa Mtume صلى الله عليه akienda katika Kaaba akiswali mara 2. Hakosi. Hii ni kawaida yake na ilikuwa kwa yeye tu zaidi. Wengine walikuwa kiaogopa duslama kwa kida kabah akisali kisha kisimama na kuwalingania wale walio pale. akasema akija kusali hapo akisujudu basi mimi nitakuja na pande kizilajiwe nimbwagie kwenye kichwa chake nimmalize kama basi wale kule wale wakamtia nguvu kwamba ndiyo sisi tuko na wewe siku ya pili akamvizia Mtume Muhammad ankuja Kaaba akaanza kuswali baada ya kuswali ama kufika katika Sidda akawa jiwe kuja kumvurumiza Mtume Muhammad katika kichwa amalize kabisa nia ya kumuua kufika pale atakakumkuribia mtume swalla sallam mara ghafla sura zake zikageuka kama mtu aliona kitu ambacho si cha kawaida tambua mtu kama nkauka damu hivi jiwe likamwanguka akawa iwarudi rudi nyuma makorishio kakuuliza kunani ngona tena warudi nyuma na umbwaga jiwe lako Asema lile, lile, lile, lile, kiona ila kwayo kuna riwaya nyingine kuna moja akasema kwamba akasema nimeona kichwa changamia kikubwa kimetoa maana ngamia umetoa meno yake amlinda mtume sallallahu alaihi wasallam ningesongea angeniruarua Kwa riwaya nyingine asema nimeona moto Pembezoni mwa mtume swalla allah Kulikuwa kama kuna mbawa yeah. ule moto umefinikwa na mbawa mtume swalla allah alipoulizwa akasema ni malaika amekuja na moto na angeksongelea karibu abu jahal angeraruliwa kwa hivyo nia yake ya kumuua mtume swalla allah ikaamuliwa pato lakini hilo ni moja katika mengi ambayo alomfanyia Mtume صلى wa عليه وسلم. pia imepokewa kwa njia tofauti. Mmoja akasema ni Abu Jahal, mwingine akasema ni Ukba ibn Abu Mu'ayth. Huyo mwingine naye alikuwa na uadui na Mtume صلى الله عليه وسلم. Wakati wa mmoja Abu Jahal alinadi yamani jamani huyo bwana yuwaje hapa hakuna mtu za kumchallenge hapa wakati akisujudu tumwekee ule utumbo wa ngamia au wa mnyama ambao wamechinjwa kwa ajili ya ibada zao za kishirikina vingine wakasema akaitikia huyu rukba ibnu abu mu'id kwa riwaya nyingine akasema ni ye abu Jahan alimwotea mtume sallallahu alaihi wasallam amesujudu akenda akachukua utumbo wangamia akambandikiza katika katika shingo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi kwamba hawezi kuinuka yote kumfanyia kebehi na dharau mtume sallallahu alaihi wasallam hata kuwezi kama kuweza kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam sasa wale walikuwa pale wakacheka kwa vicheko na kumuonesha dharau Mtume صلى الله عليه وسلم angalia alipo utumbo wa ngamia mmoja katika pale akakimbia mbio kwa, kwa mwanayo bi Fatma na hapo bado alimshana mdogo akaja akamkuta Mtume صلى الله katika hali ile akawaiwalia kwa nini mnafanya hivi babangu nini akamsaidia Mtume sallallahu alayhi kuondoa ule utumbo Mtume so sala alayhi wasallam na walikuwa kuna vigogo wa Kikureishi saba Riwaya hii akaitwa Abu Muraira akisema kwamba leo mweki utumbo ni Wakaba akasema kulikuwa kuna viongozi saba pale wakimfanyia sidai mtume wa salla am alio wakicheka mtume wa salla am akageukia na kuelekea juu na kuonesha kidole Allah subhanahu wa ta'ala akaomba na kuwa apiza moja moja kwa majina yao tena kila mmoja mara tatu اللهم عليك بأبو جهل اللهم عليك بأبو جهل مراته وكانت واحده بعده مغيره بعده مغيره والذي وقعوا كاسما بالروايه ابو هريره اللي وقعوا ني ابو جهل, جهل. عقبه ابن ابو معيط عطبه ابن ربيعه شيبه ابن ربيعه وليد بن عقبه اميه بن خلافه اكسمى نواصله همكومبكي na hawa wote Abu Urayna sema katika vita vya kwanza vikubwa baina ya wa waislamu na makafiri vita vya Badri aliona mwenyewe aliwashuhudia mwenyewe mmoja baada mwingine akiuliwa mmoja baada mwingine vile vile Abu Jahal Mbali na mtume sallallahu alaihi wasallam wa islamu jumla wale wengine alikuwa kwa kuchukua nizima yake kuhakikisha kwamba atawatesa kila aliyomjua muislamu alikuwa akitumia nguvu zake kama kiongozi kuwatesa na akiwashajiisha makurashi wengine kuwatesa na kuwapiga na kuwadhulumu kila ukisikia fulani ameteswa alabu jalala kuikombeza pala kwa hivyo wadu watu walikuwa wazi mbele ya uislamu na chuki zake zilikuwa kwa wazi pia zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam mwingine nani yan'a ibn abu muait huyu alijiamulia kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo imepokewa na Ab Abdullah ibn Amru ibn al-As akaulizwa na Urwa ibn Zubair jambo gani yu unalojua wewe nilo mtume sallallahu alaihi wasallam baya zaidi kutoka kwa makafiri hawa akasema siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa iwaswali katika hijri pembezoni mwa Kaaba hijri ndo tukasema ile sehemu ambapo mekewa kama alama hizi hapa Semisako Huyo Ukba ibn Abdul akaja na kitambara chake kama cha kufungia kichwa akamvizia Mtume Salla Allahu Alayhi amesujudu na koo kwa kitambara kile akambana kwa nia ya kummaliza maneno kama kule amechoshwa wengi walikuwa wakiogopa kumgusa Mtume Salla kwa sababu wanajua kwamba ukoo wa Mtume Salamu kabila lao Mtume Salamu Abdu Manaf watasimama naye na ikiwa kuna mtu ataimua basi na yeye atauli hilo ndilo lilikuwa likiwa ugupesha. lakini huyo akajiamulia kumaliza Mtume Salamu akamsongonyoa wasema mpaka macho wa ya Mtume Salamu yakatoka hizi kwa kukosa pumzi akaja Abubakar mbio na kumsukuma bwana huyu akimwambia atakununa rajulan an yakula ay ay rabi Allah je muua mtu kwa kusema mwala wangu ni Allah mna ki, kitu gani amfanye mpaka mkataka kumuua kule kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwala wangu ndio kikawafanya mpaka mnataka kumuua kwa hivyo hiyo pia ikawa ni moja katika hali ambayo wale upanga makureishi kumuumu mtume صلى الله bali kuna na riwaya nyingine ambayo katika mwisho mwisho wa siku za zamaka dawa yake ya makka pia kulitoka fununu kwamba kutatoka watu kikumbi cha watu kwa sababu ile kule kuhofia kwamba mtu mmoja amu mtume صلى الله عليه atageukiwa na uko wake wa kaamua kutoka kikosi cha watu vijana ambao kwamba watatekeleza mauaji ya mtume sallallahu habari hizi zikaenea zikamfikia mtoto wake Fatima radhiha akamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia watu wakupangia watakuua Mtume akamtuliza akamwambia usiti wasiwasi Allah subhanahu wa ta'ala yuko nami kisha akamwambia nilete maji akamletea maji Akashika uvu akatoka kuelekea kaba ambapo wale vijana walikuwa pale lengo akija Mtume sallam watamfamia pamoja na kumaliza akaingia Mtume sallam wala simuone akapita mbele yao akaukota mchanga na kuwarushia katika usoo na kuwapiza na kila wako katika vijana wale kwa riwaya waliuliwa katika vita vya badri hivyo, kila alikuwa na adui na mtume sallam adui wa kumaliza katika vita vya badri walimalizwa na waislamu naam mmoja mtume salam na hii ni hadithi ambayo pia imepokewa na Abdullah ibn Amr ibn As akasema kwamba siku moja mtume s.a.w akao yafanya tawafu na na quraish wamekaa katika eneo hili la Hijri kila akifanya tawafu ya kwanza wakikita mbele yao wanamfanyia kejeli na stidai na kumtukana sio sala hakuwaangalia wala kuwajibu akazunguka mara ya pili akifika pale katika alhijr wamtukana wamkejeli wamfanyia madharao mara ya tatu akasimama mbele yao na kuwaelekea akiwaambia atasmauna ya mashara alquraish sikizeni eni mkusanyiko wa mafarishi. Ama wal nafsi bi na apa kwa yule ambayo nafsi yangu ilipo katika mkono wako. Lakadji'tukum bizabh. Nimetumilizwa kuwa nikichinjo kwenu nyinyi. ya mtume sasa salam Yuko peke yake. Maswahaba dhaifu, kikundi chake ni kikundi cha dhaifu. Lakini hakubali kufanyiwa isilain na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kufanywa kejeni. Akasimama na kuambia la taj'iitu Nimekuja ama nimetumilizwa kwa kichinjo kwenye nyiji. Bas sura zao zilegeuka wote. Wakafanya kama ah maana yake ile uskutulie Qasim za kujua wewe mtu akusema maneno ya porojo basi wakimfahamu mtume wa sallam lakini vile vile wakimkanusha inaposimama haki hii ni baadhi ya mateso aliyopata mtume wa sallam binafsi yeye sallallahu alaihi wasallam ama masuhaba waliteswa kwa njia moja au nyingine na haswa wale ambao walikuwa hawana mansab katika katika jamii hawana cheo chochote watuumwa na watu ambao si wenyeji wa maka wale ndio walikuwa kwa kiteswa zaidi lakini hata wale mabaya nyenye pia wengine wakiteswa mmoja akiwa ni Uthman ibn Afan ammi am yakalipojua kwamba mwisilimu akamzungurusha ama funga na mkeka kisha akiuchoma ule mkeka kafika njia alikuwa akimwadhibu said na uthman ili awachane na na uislamu bal wakakubaliana makureshi kila uko uhakikishe yule mtu wa uko wake wanamtesa na kumdhalilisha mpaka arudi nyuma na ule uislamu arudi katika madini za mababu zake kwa kule kila mmoja alikuwa akichungiana wakihofiana kwamba huwezi kumuingilia yule uko wake ukapambana na mimi kwa wakapitisha ambao ni kinyume na maadili ya kikabila yao wao Mtu wao tutamnusuru na kumhifadhi kivyo vyote afanye atakalofanya adhulumu watu anyonje hata auwe ikiwa watakuja watu kulipiza kisasi sisi tutasimama na wewe ila ilipokuja uislamu walosilimu muslimu ika katika uko ule maana kwanza ule kwa wenyewe ndio unamtesa na kumvulumu kuhakikisha kwamba ama wakijaribu kuwarudisha nyuma kwa visigino vyao kwa hivyo hamia ke fina uثمان akawa mwenyewe mwanaye Musa ibn Umar kijana ambaye kwamba akisifika maka hakuna fashil itakaoingia maka hilo utamuona musa haba manukato mazuri zaidi utamsikia musa banaayo alikuwa ni kijana up to date lakini alipoingia katika uislamu mamake tu akamfungia na kumnyima chakula Kufikia hadhi karibu na kutokwa na roho lakini akabakia pale pale mwisho ikabibi apicha kula Mbali na kumtesa na mwisho kumfukuza nyumba kabisa kumuondoa katika nyumba yake Hawa ni wenyeji wa maka. Ama wale ambao walikuwa hawana mansabu yoyote katika jamii wakiwemo watumwa kwa sababu kuna watumwa wa kutoka nje ya bara Arabu kama Bilal kwa habash ni mwafrika na wale ambao wa watumwa wakiarabu wenyewe kama kina Abdullah ibn Ibn Mas'ud Khabab ibn al-Arat hao walikuwa ni watumwa asili lakini walikuwa wa Arabu Hawa Ku, hawakuato kwa bahari ya Kisjumla ya Arabu zaidi na zaidi kisa cha Bilal ambacho ni maarufu alikuwa ni mtumwa wa Umayya ibn Khalaf aliposlimi akatukuwa juu yake kwamba umeya mtahakikisha huyu atautusu Muislam alikuwa akiwaambia watoto Masafihi katika jamii ya Wamfunge kamba saidina bilal kisha alikuwa kimburuta akiwa amelala chali amfungwa kamba namnaye aburutwa katika majabali katika mitanga ya moto katika nini mara nyingine wakimpiga mpaka wakipoteza fahamu na wakati mwingine kama tunavyojua alichukuliwa jiwe pande kizilajiwe wakamweka katika ardhi ya joto ya moto katikati ya jangwa na kisha amelemewa na jiwe kama lile maeneo kama yale ukisikia ya jangwa uleo moto shehe wa kawaida sisi leo joto hili letu la 31 32 uwezi kusimama pale juu mbali barabara Natozungumzia 40 41 45 mpaka kufika 50 nyingine Kisha awekwe alazwe chini maongowazi na awekiwejiwe ili asiweze kuondoka na Nabillal alikuwa klima yake Ahad Ahad akaulizwa baadaye kwa nini uko ukisema ahad yote ya mateso haya ni wakanushu uislamu na wautukane uislamu na mtume sallallahu alaihi wasallam mimi najua jambo linaowachukiza zaidi hawa mabwana ni kumpokeesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo jue mazila yale na mateso yale alikuwa afanya kuusudi kuauzi sikilia katika hali ile ya unyonge bilal alikuwa atap anyamaze tu pia ni sawa lakini akachagua neno amba ambalo kwamba ndiyo lenye kuachukiza zaidi katika hali ile mateso akiwaambia ahad ahad mwenyezi Mungu ni mmoja mwenyezi zingu ni mmoja, mwenye zingu ni mmoja. Matesu haya yakaendelea mpaka kuja kumbolewa na Saidna Abubakar radhiallahu anhu lakini hakirudi nyuma wakimtesa mpaka wakichoka wakipumzishana lakini ninu lake ni moja tu ahad ahad mwingine ni Ammar ibn Yasir ambao asili pia ni ni mtumwa lakini wakati alipokuwa ni Muislamu kwa, kwa, kwa tayari kwashakuwa ni huru Alikuwa asili ni mtumwa wa kabila Bani Makhzum ambao ndio kina Abu Jahl Abu Jali Bani Walipogunduliwa kwamba amad bin Yase na babake na mamake wamesilimu wakachukua zimma hii huku huu wa Bani Makhzum kuwatesa na kuwadhalilisha na kufikia hadhi ya kuwaua wakateswa na kupigwa katika jangwa joto moto na ukumbuke Yasser ni mtu mzima na mamake amari Amar sumeja, ni mtu mzima ni watu wazima wakateswa na Amari waona na iwateswa pia yeye wakamtu apotea fahamu atiwa maji niwa mkata tena iwateswa Mtume sallallahu alayhi wasallam apita katika eneo wanateswa watu hawa nyumba hii ya Yasa awambia subirini sabran sabran ya ala yasir inna maw'idakumul janna Subirini ewe nyumba ya yaser Hakika ahadi yenu kwenu nyinyi nini? Pepo. Allah ameandaalia pepo. Subirini katika hali hii. Sumeya Sumaya ammuambia Mtume Muhammad sallam naiona pepo. Abu Jahal hakutosheka na mateso yale. Akawa anawafunga mikono na miguu pande mbili huku kisha mnyama mmoja yuenda huku na mnyama mmoja aenda huku kama kuwa jaribu kuwa kata pande mbili na akamdunga mama ki'ammar sumeya mkuki katika sehemu zake za siri na kummua wa kwanza aliyokufa katika dawa ya bwana mtume sallam ni mwanamke naye ndio sumaya mama ki'ammar kifisha kafara mabati ikafikia hadi ammar akatoa maneno walotaka makoreshi kusema na allah subhanahu wa ta'ala kamchakata baadaye kwa hivyo hii ndio hali ya maswahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile khabbab ibn al-arath huyu pia alikuwa asili ni mwarabu alikuwa alikuwa ni mtumwa na alikuwa kimiliki ni mwanamke Umm Anmar ambaye kwamba kwa amba, alipojua na alimnunua Khabbab kwa sababu Khabbab alikuwa ni mmunzi ni mjuzi wa kutengeneza mapanga ni mjuzi mzuri ajua kutengeneza mapanga akamnunua kwa kufufu kwa kutaka kunufaika kwa njia hiyo alikuwa ki, akitengeneza mapanga na akiuza alipojua kwamba habab amesilimu kwa sababu mwanamke na alikuwa hana mume wakati ule akawaambia makureishi vijana wa makureishi waje wamtese akapigwa na kupigwa mwanzo aliulizwa umesilimu akasema mna akapigwa mpaka kupotea fahamu akifu mumurukana Amir mamadamu kwa sababu kazi yake ni ya uhunzi kutumia moto. Kuna riwaya akasema huyu mama akichukua chuma la moto akimwekea hababu katika mgongo wake akimchoma choma na kumdunga. Na katika riwaya nyingine wengine wasema alikuwa akiyepwa kama mshikaki chini ni moto. Lakini ilikuwa kwaelewa wafuta ndio ikizima moto yale. Katika zama za saidina omar khilafu ya saidina omar wakaja kuulizana nani aliteswa zaidi hapa. Katika kuulizana wako kina Bilal na wengineo, watu walipata mateso kweli. Khabab akainua nguo yake akaonyesha mgongo wake. Katika khilafu ya saidina omar ni miaka mingapi? kumi na kama si ishirini kwa so, sababu hatujui alimwambia wakizungumza maneno yao mwaka gani ya utawala wa sanaa Bado kuna matobe matobo meusi katika mgongo wake mashimo mashimo meusi tena yana unyevu unyevu bado ya maji maji miaka kumi na ishirini baadaye ya mateso yale Kwa hivyo hindi ikawa ni hali ya waislamu zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na leo kwa yoyote atakayeisimama na kulingania uislamu mateso haya atayapata kwa kikundi chochote chenye kulingania haki watarajia kwamba wasimamizi wa mfumo leo wakikafiri hawatakubali ndio leo kuna mayela kina Abu Hurayra suju na, na kwengineko yame kwa khaswa wa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio watabandikiza majina ya kigaidi, kwenye siasa kali haya na yale lakini lengo ni kuhakikisha kwamba Uislamu hautosimama na kuendelea hautolinganiwa vile navyo wao. ila qulu Uislamu na wao wao wao ndio watatuambia Uislamu ni upi Uislamu upi tuwafaa wafaa watu au Uislamu upi tu wafaa kushika na Uislamu upi hatufai kushikamana nao Uislamu upi tu wafaa kama dawa na kufikisha kwa watu na upi hatufai Na wakishirikiana na baadhi ya watawala wa katika biladi za Kiislamu na wanatumia mapesa kuhakikisha Uislamu huendelea ikiwa kweli uislamu si ni ya haki kama wanavyodai na uislamu ni ujumbe ni fikra kwa nini wasije na fikra na leo twambua tumeendelea wakati mzuri sasa walipambana na majahili sawa leo ulimwengu umeendelea basi wasimamishe huja zidi ya uislamu kama ngwiki badala ya kutumia mapesa matrillion ya madolari kuupiga vita Uislamu kwa sura zao utafauti kwa nini pesa zile wasielekeeze kusimama kuupinga Uislamu kwa njia ya kihujja kama kweli wao ndio wa kweli kama maneno yao ni ya kweli kwamba Uislamu ni dini ya nini inawapeleka watu nyuma na kuabudikiza majina sampuli sampuli kwani msije na na ujumbe ambao kwamba utazidi uislamu mwache watu wachague haki iko wapi kama nkweli lakini wako tayari kutumia mabilioni na matrilioni ya pesa kupiga vita uislamu kwa sura zake tafauti kiwemo kutesa waislamu kuumwa waislamu leo angalia biladi za Kiislamu zilivochafuka waislamu anavuumiwa angalia ni yaman leo mabomu yanaumiminwa kila siku angalia ni suria watu wanavokufa kiunyama alepo leo imezingirwa hakuna wa kutoka wala kuingia na huku ndege za kirusi na malعون bashari zikipita zikibwagoa Madebe ya mabomu ikiwemo mabomu ya sumu na mabomu ya kuangamiza kubwaga kuvunja nyumba mitanzi, mitanzima nzima hakuna mtu anaisemaje kitu wala ule au ni unyama wala ule au ni ugaidi nini wakazi wa maeneo yale wasema wataka kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa wamechoshwa na hali ilivyo wataka mabadiliko hawataka tena utawala unoongoza ama unautawala na kutawalisha mfumo ambao sio Uislamu uito utaka lakini watu wataka Uislamu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo zilizokuwa zijifanywa na kina Abu Jahan ambao wao rasul kufuru za mazili wakihakikisha kwamba wanasimamia izlali ya waislamu na masahaba za Mtume sallam na yeye Mtume sallam kwamba wamtese ikibibi kumuua na kuwatesa masahaba warudi nyuma kwa visijino vyao vinaendelea mpaka leo viongozi leo wanaongoza na kutawala ulimwengu wa kwanza Amerika na na Europe leo ndio wanasimama kwa hino Leo wao ndo rasimu Wao viongozi wa kafiri. Wanahakikisha ya kwamba Uislamu au wanajaribu kuahakikisha kwamba Uislamu hautosongea Yule ya hali uhakika unatuambia vingine kila wakifanya takwimu zao wasema hakuna dini. Ulimwenguni leo unaenea zaidi kuliko Uislamu. kila kukicha watu wakubali uislamu kila wakifanyia adui watu wakubali uislamu kule kuwafanyia waislamu adui kuna wengine wanaona kwa nini hawafanywe hivi wana nini kile wanachokifuata wao Kikumbatia kiasi hichi kwamba wako tayari kufa mtu ndio yefanya research katika uislamu wake na yawakubali uislamu kule ule, ule adui unazalisha njia za watu kuja kukubali Uislamu na hivi ndivyo lilivyokuwa vile vile wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yafida muhitutuweza kuingilia ni propaganda mfano hivi ntakupili propaganda na inshallah wiki ukijaya tunasoma hapa kwa leo tutatoa nafasi ya na swali mtukasile